Так розпитуючись, да розмовляючи, і нещувались, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шастю хату Василь невольник і веде за собою слідом Божого чоловіка. Ходив старий на торгу Київ, да попавши там десь дідуся, зараз і загарбав його до череваня. Дуже кохав черевань у його співах. Як же то зрадів Василь невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде, розставить руки, Здвигне плечима, бачиться сам собі нейме віри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхався, облапуючи кругом Петра. Ще веселіш почали тоді гомоніти, Леся щебетала, як ластівочка.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 А добре, за працюй за горе немає жодної награди. Не кажи, так синку, да води Божий чоловік, у всякому своя кара і награда від Бога. Як же, каже Петро, Іванець ось вознесен, а Сомко з моїм паноцем, гіркую випили. А Божий чоловік,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 За що награди? За те, що в мене душа лучша от моїх ближніх, а се ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і зможе таке, що іншому й не присниться? Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою.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 Далі поклонився Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро і оставсь у череваня, як у своїй сім'ї. Черевань йому став тепер за батька, а череваниха за матір. Стали жити вкупі, люб'язно да приязно. Ну, цього вже хоч не казати, що... Заждавши півроку, чи що, почали думати й про весілє. Іще негаразді весна розгулялась, іще й вишеньки в саду в Лесі не оцвілись, а вже Петро із Лесею і в парі. Так то усе те лихо минулось, мов приснилось, яке то воно страшне, усякому здавалось, а отже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 мов із роду й хуртовини не бачило Запис здійснено на студії Книга в голос у 2007 році текст читав Борис Ловода